Capitolul 44 Le-am găsit pe domnișoara Hevisham și pe Estela, în camera unde se afla măsuța de toaletă și unde pe perețe ardeau lumânări vârte în aplice. Domnișoara Hevisham ședea pe canapea lângă foc, iar Estela, pe o pernă, la picioarele ei. Estela a croșeta, iar domnișoara Hevisham o privea. La intrarea mea aș ridicarea amândouă ochii și, după privirile pe care le schimbară între ele, am înțeles că se zizaseră o schimbare la mine. Ce vânt te aduce pe aici, Pip?" întrebă domnișoara Hevisham. Deși se uita drept în ochii mei, îmi dădeam seama că era cam buimăcită. Estela se opri o clipă din croșetat cu ochii la mine, apoi își văzu mai departe de lucru. Mi s-a părut însă că citesc în mișcarea degetelor ei, ca și cum mi-ar fi spus-o cu ajutorul unui alfabet secret, că își dădea seama că îl descoperisem pe adevăratul meu binefăcător. Domnișoara Heavisham, am spus eu, am fost ieri la Richmond ca să vorbesc cu Estela și am descoperit că un vânt a adus-o pe ea până aici, așa că am venit și eu. Domnișoara Heavisham am făcut pentru o a treia sau a patra oară semn să stau jos. M-am așezat pe scaunul de lângă măsuța de toaletă unde o văzusem pe ea așezând de atâtea ori, în ciuda ruinei care mi se întindea la picioare și în jurul meu în ziua aceea scaunul mi se păru un loc firesc pentru mine. Ceea ce voiam să-i spune stelei domnișoară Hevisham, voi spune în câteva clipe în fața dumneavoastră. Nu o să vă mire și nici nu o să vă displacă. Sunt nefericit așa cum v-ați dorit întotdeauna." Domnișoara Hevisham continua să nu mă slăbească din ochi. După mișcarea degetelor stelei, vedeam că și ea îmi dădea ascultare, dar nu și ridică ochii spre mine. Am descoperit cine este binefăcătorul meu. N-a fost o descoperire fericită și nici nu va spori reputația, poziția socială, soarta, totul. Am motivele mele pentru care nu pot spune mai mult decât atât. Taina nu mi-aparține. Și fiindcă o clipă, n-am mai spus nimic, privind-o pe Estela și gândindu-mă cum să continui, domnișoara Heavisham repetă. Taina nu ți-aparține și... Când am fost adus aici la chemarea dumneavoastră, domnișoara Heavisham... Pe vremea când mai făceam parte din satul de acolo, pe care tare aș dori să nu-l fi părăsit niciodată, cred că, de fapt, am venit în casa asta așa cum ar fi venit orice băiat, ales la întâmplare, ca un fel de servitor, pentru a vă satisface o dorință sau o toană și pentru a fi plătit pentru asta. Da, Pip, răspunse domnișoara Heavisham, bățâind din cap fără încetare, așa a fost. Și că domnul Jaggers... Domnul Jaggers, spuse domnișoara Heavisham... Retezând în vorba cu asprime, n-a avut niciun amestec în toate astea și nici n-a știut de nimic. Faptul că e avocatul meu și în același timp avocatul binefăcătorului tău e o pură întâmplare. Are aceleași relații cu nenumărați alți oameni, așa că lucrul acesta se putea întâmpla cu ușurință. Oricum ar fi lucru s-a întâmplat, dar fără să fi fost vina cuiva. Chipul ei răvășit arăta limpede că până acum nu mi-a scunsese nimic și că nu se ferea de mine. Dar când am căzut în amăugirea din care n-am ieșit atâta vreme, m-ați îmboldit să cred, spuse eu. Da, răspunse ea din nou din cap cu hotărâre, te-am lăsat să mergi mai departe. Și v-ați purtat frumos atunci? Cine sunt eu, strigă domnișoara Heavisham, izbind cu bastonul în podea și mânindu-se atât de brusc încât la ridică ochii mirată, cine sunt eu pentru numele lui Dumnezeu ca să mă port frumos? N-a se niciun rost să mă plâng și, de fapt, nici nu mă gândisem că o să fac așa ceva. I-am spus acest lucru în timp ce ea rămăsese pe gânduri după izbucnirea dinainte. Bine, bine, bine, făcuia altceva. Am fost plătit din belșug pentru serviciile pe care le-am făcut aici, I am spus eu ca să o liniștesc, prin faptul că am intrat ucenic. Am pus întrebările astea din pură curiozitate Ceea ce urmează are un alt scop Nădăjduiesc unul mai dezinteresat Când m-ați lăsat să stărui în greșala mea, domnișoară Hevișă M-ați făcut-o pentru a le pedepsi, pentru a le tachina Poate că o să găsiți dumneavoastră un termen mai bun Care să se potrivească intenției avute fără să vă jignească Pe rudele dumneavoastră atât de egoiste Chiar așa a fost vina lor. Și tu ai fi făcut la fel. Cine știe ce viață am avut eu ca să fiu silită acum să mă rog de tine sau de ei ca lucrurile să nu se întâmple așa? ți a întins singur propriile curse. Nu eu ți le-am întins." Vorbisem felul ei și așa că am așteptat până s-a potolit și pe urma am continuat. Am fost aruncat într-o familie rudită cu a dumneavoastră, domnișoară Heavisham." Și m-am aflat în mijlocul lor de când am sosit la Londra. Știu că și ei au căzut nevinovați prada aceleași închipuiri ca și mine. Și aș fi un ipocrit și un nemernic, dacă nu v-aș spune, indiferent că mă veți crede sau nu, că îi nedreptățiți amarnic și pe domnul Matthew Pocket și pe fiul dumnealui, dacă vă imaginați că nu sunt mărinimoși, corecți, deschiși și incapabili să uneltească sau să se țină de ticăloși. Sunt prietenii tăi," spuse domnișoara Hevisham. Mi-au devenit prieteni," i-am răspuns eu, deși au crezut că vreau să-i înlătur. Iar sara Pocket, domnișoara Georgiana și doamna Camila nu sunt prietenii mei, cred." Faptul că îi opuneam pe Herbert și domnul Pocket cu ceilalți părea să-i placă spre bucuria mea. Domnișoara Hevisham mă privi atent câteva clipe și apoi îmi spuse cu un glas liniștit. Și ce ceri pentru ei? Numai să nu-i amestecați cu ceilalți. Sunt poate de același sânge cu ceilalți, dar credeți-mă, nu au aceeași fire. Fără să-și iau ochii scoditori de la mine, Domnișoara Hevișă îmi repetă. Ce ceri pentru ei? Vedeți, am spus eu, simțind că mi se ridică sângele în obraji. Nu sunt atât de viclean încât să vă pot ascunde, chiar dacă mi-aș dori, faptul că urmăresc ceva. Domnișoară Heavisham, dacă ați putea să vă lipsiți de niște bani pentru a-i face prietenului meu, Herbert, un bine pentru toată viața, însă care, date fiind împrejurările cazului, trebuie făcut fără ca el să știe, v-aș arăta cum. De ce trebuie făcut fără ca el să știe? Mă întrebă ea împreunându-și mâinile deasupra bastonului ca să mă poată privi cu mai multă atenție. Pentru că am spus eu, am început prin a-i face acest bine chiar eu cu mai bine de doi ani în urmă, fără ca el să știe, și nu vreau să mă trădez. De ce nu mai sunt în stare să duc lucrurile până la capăt, nu pot spune. Face parte din taina aceea care nu mi aparține. Și întoarse treptat ochii de la mine și și a ținti asupra focului. După ce privit timp îndelungat, judecând după tăcerea din cameră și lumânările care se topeau încet, a tresărit din cauza unui tăciune care s-a răstogolit și s-a uitat din nou la mine. Mai întâi cu niște ochi goi, apoi încetul cu încetul, cu o privire tot mai concentrată. În tot acest timp, Estela și-a văzut de croșetat. Când domnișoara Hevisham și-a întors spre mine, privirea aceea concentrată mi-a spus, ca și cum dialogul nostru nu fusese câtuși de puțin întrerupt. Și altceva? Estela, am spus eu, întorcându-mă spre ea de data asta și încercând să-mi stăpânesc emoția din glas. Știi că te iubesc. Știi că te iubesc de mult și cu toată ființa mea." Își ridică ochii spre mine, deși degetele lucrau mai departe. Mă privea cu o expresie împietrită. Am văzut că domnișoara Heavisham se uita de la mine la ea și de la ea la mine. Ar fi trebuit să spun asta de mult, dar n-am spus-o din cauza greșelii acelei ani delungate. Ea m-a făcut să cred că domnișoara Heavisham ne-a sortit unul altuia. Atâta timp cât am crezut că nu te poți împotrivi, n-am vrut să vorbesc. Acum însă trebuie să-ți spun. Continuând să-și păstreze chipul împietrit și să-și miște degetele, Estela clătină din cap. Știu, i-am spus eu că a răspuns la acea atitudine, știu, nu am nicio speranță că am să te pot vreodată numia mea, Estela. Nu știu ce mi se poate întâmpla foarte curând, cât de sărac voi fi și unde mă voi duce. Totuși, te iubesc. Te-am iubit mereu din ziua în care te-am văzut pentru prima oară în casa asta. Este la clătină din cap, privindu-mă nemişcată, dar croșetând mai departe. Ar fi fost crud din partea domnișarei Hevisham, cumplit de crud, să se folosească de impresionabilitatea unui biet băiat și să-l tortureze an de rândul, dându-i o speranță deșartă și o năzuință vană, dacă și-ar fi dat seama de gravitatea faptelor dumneia ei, dar cred că nu și-a dat seama. Cred că, în suferința dumnea ei, a uitat de suferința mea, Estela." Am văzut-o pe domnișoara Hevisham, ducându-și mâna la inimă și ținându-o acolo, în timp ce se uita bala la Estela, ba la mine. Se pare, spuse Estela foarte calmă, că există sentimente, închipuiri, nici nu știu cum să le spun, pe care nu sunt în stare să le înțeleg. Când spui că mă iubești, înțeleg ce vrei să spui." Înțeleg sensul cuvintelor Dar doar atât Nu mă mișcă nimic În pieptul meu nu vibrează nimic Nu-mi pasă cât uși de puțin de ceea ce spui Am încercat să te avertizez, așa-i? am răspuns deznădujduit Da Da, dar nu ai vrut să asculți, Fiindcă te-ai gândit că nu spun adevărul Acum îți dai seama că am dreptate? Am crezut și am sperat că nu spui adevărul Ființa atât de tânără și de neprihănită, de frumoasă ca tine, Estela, nu e în firea lucrurilor. E în firea mea, am răspuns el, pe urmă adăugă apăsând fiecare cuvânt. E în firea în care am fost modelată. Și să știi că spunându-ți toate astea, fac o mare deosebire între tine și ceilalți. asta e tot ce pot face. În tine... Cât se poate de adevărat, răspunse ea, vorbind despre el cu nepăsarea unui dispreț. Suveran, că îl încurajez, că faceți plimbări, că l'are are și că va lua masa cu tine chiar astăzi? Păru ușor mirată că știu toate acestea, dar răspunse din nou. Cât se poate de adevărat? Dar nu-l poți iubi, Estela! Pentru prima oară degetele îi se opriră în timp ce-mi răspunse destul de enervată. Ce ți-am spus? Tot mai crezi în ciuda tuturor dovezilor că nu spun adevărul? n să te căsătorești niciodată cu el, Estela?" Se uită la domnișoara Hevisham și rămase o clipă pe gânduri cu lucrurile în mână. apoi spuse De ce să nu-ți spun adevărul? Mă voi mărita cu el." Mi-am îngropat chipul în palme, dar în ciuda durerii sfâșietoare provocată de aceste cuvinte, am reușit să mă stăpânesc mai bine decât m-aș fi așteptat. Când am ridicat din nou ochii, am văzut întipărită pe chipul domnișoarei Heavisham o expresie atât de înspăimântătoare, încât, în ciuda groaznicei suferințe, m-a străbătut un fior. – Stella mea dragă, e stella mea dragă, nu lăsa pe domnișoara Heavisham să te împingă spre pasul ăsta nenorocit. Înlătură-mă pentru totdeauna, ai și făcut-o, știu bine, dar păstrează-te pentru un om mai vrednic de tine decât Drummel. Domnișoara Hevisham te dă lui pentru că în felul ăsta lovește cel mai greu și jignește cel mai profund pe mulți bărbați cu mult mai bun ca el, care te admiră și pe cei puțini care te iubesc cu adevărat. Printre cei puțini s-ar putea să fie unul care să te iubească tot atât de sincer, deși nu de atâta timp ca și mine. ia pe acela. Și-aș îndura totul mai ușor de dragul tău, înflăcărarea cu care rosisem, aceste cuvinte este la o mirare, care ar fi putut să semene cu compasiunea dacă mintea ei ar fi putut să mă priceapă. Mă voi mărita cu el, spuse ea din nou cu un glas mai potolit. Am început să fac pregătirile de nuntă și am să mă mărit curând. De ce jignești pe mama mea adoptivă pomenindu-i numele? A fost voința mea. E voința ta, Estela, să te arunci în brațele unei brute? În brațele cui să mă arunc, ea zâmbind? Să mă arunc în brațele celui care ar simți cel mai tare, dacă oamenii simt lucrurile astea, că nu mă leagă nimic de el? Așa, e hotărât. O să o duc destul de bine și soțul meu la fel. Și fiindcă spuneai că domnișoara Hevișă m-a împins să fac pasul ăsta fatal, află că ea ar fi vrut să mai aștept. Să nu mă mărit încă, dar m-am plictisit de viața pe care o duc. N-are niciun pic de farmec și abia aștept să-mi schimb puțin felul de a fi. Nu mai spune nimic, nu o să ne înțelegem niciodată. O asemenea brută, nenorocită, o brută, fără minte, am continuat eu cu deznădejde. Să nu ți închipui cam să fiu o binecuvântare pentru el, spuse la nici vorbă. Hai, uite mâna mea, hai să ne despărțim acum, băiat visător ce ești. Sau să-ți spun bărbat? Ah, Estela, i-am răspuns eu, în timp ce șirurile amare de lacrimi curgeau pe mâna ei, oricât mă străduiam să le stăpânesc. Chiar dacă aș rămâne în Anglia și aș putea să îndur toate celelalte lovituri cu fruntea sus, cum aș putea să te știu soția lui Drummond? Prostii, spuse ea, prostii, o să-ți treacă repede, niciodată, Estela. Într-o săptămână ai să mă dai uitării. Să te dau uitării, te -a faci parte din viața mea, din ființa mea. Te-am găsit în fiecare rând pe care l-am citit. De când am venit aici pentru întâia oară, băiatul grosolana, cărui inima a rănit-o din prima clipă, te-am aflat în fiecare priveliște pe care am văzut-o de atunci. În fluviu, în pânzele corăbilor, în laști, în noroi, în lumină, în întuneric, în Foșnetul vântului în păduri, în apa, mării și pe străzi, ai fost într a tuturor gândurilor delicate pe care le-ai izvorât mintea mea. Pietrele din care sunt ridicate cele mai solide case din Londra nu sunt mai reale, mai cu neputință de mișcat cu mâinile tale decât a fost și va fi prezența și influența ta în gândurile mele acum și întotdeauna. Estela nu mai pot schimba nimic. Vei rămâne până la sfârșitul vieții mele o parte din ființa mea, o parte din puținul care e bun în mine și o parte din ceea ce e rău. Dar acum, în fața acestei despărțiri, nu asociezi ființa ta decât cu ceea ce este bun și nu mă voi abate să te socotez mereu astfel, căci oricât de mare mi-ar fi acum durerea, Cred că mi-ai făcut mai mult bine decât rău. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ierte. N-aș putea să spun ce culme a durerii a smuls vorbele de jale. Monologul acesta se ridicase din adâncul sufletului meu ca sângele care țâșnește dintr-o rană ascunsă, năvălind spre lumină și rupând zăgazurile. I-am ținut câteva clipe, mâna la buzele mele, apoi am plecat. Dar mereu după aceea și mai ales la puțină vreme, pentru un motiv anume, mi-am amintit că în timp ce Estela mă privea doar cu o mirare neîncrezătoare, toată ființa fantomatică a domnișoarei Heavisham, cu mâna încă pe inimă, părea că se concentrase într-o privire înfricoșătoare de milă și remușcare. Se încheiase totul, se sfârșise totul. Atâtea lucruri erau încheiate și sfârșite încât, ieșind pe poartă, lumina zilei mi se păru mai întunecată decât atunci când intrasem. Mai întâi m-am furișat pe niște ulițe și poteci lăturalnice, apoi m-am hotărât să străbat tot drumul până la Londra, pe jos. Îmi recapătasem îndeajul în stăpânirea de sine ca să-mi dau seama că nu mă mai puteam înapoia la Han, unde aveam să-l întâlnesc pe drumul că nu eram în stare să stau în diligență și să ascult ce sporvoiesc oamenii și că nu-mi rămânea nimic mai bun de făcut decât să mă istovesc cu mersul pe jos. Trecuse de miezul nopții când am ajuns la podul Londrei, urmărind firul străzilor întortocheate care pe vremea aceea se îndreptau spre vest, spre malul din Middlesex al fluviului, Drumul cel mai scurt până în cartierul Temple tăia prin poarta White Frayers, chiar pe chei. Nu eram așteptat până a doua zi dimineață, dar aveam cheile la mine și dacă Herbert se culcase, puteam să ajung la mine în odaie fără să-l trezesc. Deoarece mi se întâmpla foarte rar să intru prin poarta din White Frayers după închiderea porții din Temple și deoarece era un foarte murdar și răpus de oboseală, nu i-am luat în nume de rău paznicului de noapte când m-a privit cu multă atenție în timp ce mi-a deschis puțin poarta să trec. Ca să-i împrospătez memoria, i-am spus care e numele meu. Nu eram sigur, domnule, dar mi-am închipuit că sunteți dumneavoastră. Aveți un bilet, domnule. Aducătorul a spus să fiți atât de bun și să-l citiți la lumina felinarului meu. Mă biletul, foarte mirat de cuvintele lui, era adresat domnului Philip Pip Esquire. Și deasupra adresei am citit cuvintele. Te rog să citești mesajul acum. Am deschis scrisoarea în timp ce paznicul stătea cu felinarul ridicat și am citit următoarele cuvinte scrise de mâna lui Wemmick. Nu te duce acasă.